«А ви погляньте лишень, яка в нас віла, сестра! Ми за це грошей не беремо!» Послушка стояла, і гострими носаками черевичків, що визирали з-під цупкої тканини, шкребла пісок. Часом вона навіть сколупувала його, а вітер підхоплював і жбурляв на нашу рибу. Трохи невпевнена, і тепер уже в очевидь, світло світлокарими очима Агнета подивилася на нас і на стіл між нами. «Цього нам не можна робити», – промовила вона, спонукаючи нас заперечити. «Та чого там, сестро?» – рішуче відмів художник усі труднощі і підвівся. «Знаєте, а він усередині досить нічогенький наш бункер, а з бійниць видно весь берег». Черниця й далі вагалася і, мабуть, уже понабирала повні черевички піску, Ланкес випростав руку в бік входу до бункера, орнамент на бетоні давав чіткі орнаментальні тіні, а всередині там навіть чистенько. Певно, саме цей його запрошувальний рух підштовхнув черницю переступити поріг. Але тільки на хвилинку пролунало її рішення, і Агнета поперед Ланкеса прошмигнула до бункера. Той витароб штани руки, характерний художницький рух, і перше, ніж зникнути, посварився. Гляди мені, рибу мою не чіпай, але рибою Оскар вже наситився. Я відсунувся від столу, здавшись на волю вітру, що ніс пісок якомусь аж надмірному шуму прибою цього давнього хвалька селача. Потім підтяг ногою барабана, взяв палички і почав шукати вихід із цього бетонного пейзажу, цього бункерного світу, цього овочу, званого Ромелівською спаржею. Почав я хоч і без особливого успіху з кохання. Колись і я кохав сестру не так черницю, як сестру, жалібницю, жила вона у цальдоровому помешканні за дверима з молочно-білою шибкою. Вона була дуже вродлива, але я так ніколи її і не побачив. Була там іще кокосова постілка, і вона теж відіграла свою роль. У коридорі в цальдорах було Надто темно, отож і кокосові волокна я відчував виразніше, ніж тіло сестри Доротеї. Дуже скоро тема на кокосовій посвідці вичерпалася, і я спробував ритмічно розплутати клубок свого раннього кохання до Марії і посадити перед бетоном повійки, що ростуть так само швидко. І знов сестра Доротея. Стала на шляху мого кохання до Марії. З моря повіяла запахом карболки, Замаяли крильми чайки в білих сестринських халатах, А сонце явилося мені брошкою з червоним хрестом. Цієї хвилини Оскарові завадили барабанити, І він загалом був у цьому навіть радий. «Повернулася!» зі своїми п'ятьма черницями і гуманя, Сестра – схоластика. Вигляд усі мали стомлений, парасолі тримали криво і зневірено. «Чи не бачили ви, молоду черницю, нашу нову послушку? Дівчинка ще така молоденька, уперше побачила море, либонь, заблукала. Де ж ви, сестра Агнето?» Мені не лишалося іншої ради, як послати весь цей гурт, тепер вітер віяв їм у спину, в бік гирла Орна, до Ароманша, в порт Вінстон, де англійці колись відвоювали в моря свою штучну гавань. до того ж усім їм. У нашому бункері навряд чи стало б місце. Щоправда, якусь хвилю мене так і поривало підкинути художникові Ланкесу цих гостей. Але потім почуття дружби, роздратування і лють воднораз зволіли мені тицнути великим пальцем у бік гирла Орна. Черниці послухалися мого пальця, і невдовзі на гребені дюн Обернулись на шість чорних прогалинок, що відпливали за вітром, чим далі меншаючи, навіть ота їхнє жалісливе «Се «сестра се Гнета», «сестра Гнета», ще раз швидше відлітало за вітром, поки зрештою потонуло десь у піску. Першим із бункера вийшов ланк з характерним художницьким рухом. Він витер рука в штани, поніжився на сонечку, випросив у мене сигарету, сховав її до кишені сорочки і накинувся на холодну рибу. Після цього завжди хочеться їсти, натякнув він, дожираючи мою половину тріски. «Тепер вона буде дуже нещасна», – дорікнув я. Ланкесові, смакуючи слівцем, нещасна. Це ж чому? Їй геть нема чого бути нещасною. Ланкес навіть думки не припускав, що його манера поводитися з людьми може зробити когось нещасним. І що ж вона тепер робить? Поцікавився я, хоч мав намір спитати зовсім про інше. Ще є, пояснив Ланкес за допомогою виделки. Трохи порвала собі рясу, а тепер зашиває. Кравчиня вийшла з бункера, худко знову розіпнула парасоля, і, мов, нічого й не сталося, однак, як мені здалося, трохи напружено защебетала. А від вашого бункера краї вид відкривається, і справді чарівний, і весь берег видно, і море. Спнивши погляд на недоїдках від нашої рибини, вона – Примовкла. «Можна?» Ми одночасно кивнули головою. «Від морського повітря завжди хочеться їсти!» Прийшов я їй на підмогу. Тепер кивнула головою вона, і почервонілими, потрісканими руками, що нагадували про важку роботу в монастирі, схопила нашу рибу і піднесла її до рота. Дівчина їла поважно, напружено, Поринувши в роздуми, так, ніби разом із рибою, пережовувала щось таке, чим утішалася до риби. Я зазирнув їй під очіпок. Зеленого репортерського дашка вона забула в бункері. Дрібненькі, всі однакові завбіжки росинки поту висіялися на її гладенькому чолі яке в крохмальному білому облямуванні нагадувало чоло Мадонни. Ланкес знов попросив мене сигарету, хоч іще не викурив попередній. Я кинув йому всю коробку. Поки він ховав три сигарети до кишені сорочки, тримаючи в губах четверту, сестра Агнета жбурнула парасоля, побігла. Аж тепер я заважив, що вона, боса, дюною вгору, і зникла там, де шумів прибій. Нехай біжить, згадково промовив ланкес, вона ще прибіжить назад, або не прибіжить. Я ще трохи посидів, дивлячись, як художник курить, а потім вибрався на бункер і обвів поглядом берег, що, завдяки припливу, підступив до нас ближче. Ну, Хотів щось почути від мене Ланкес. Роздягається. Більше він від мене нічого не дочекався. Мабуть, хоче скупатися, щоб трохи охолонути. Купатися в час припливу та ще й відразу після їди було, на мою думку, небезпечно, а послушка вже стояла по коліна у воді і заходила чим далі глибше і глибше, і плечі в неї були округлі, вода наприкінці серпня, запевне, не дуже тепла, агнету, схоже, не лякала. Дівчина пливла, і пливла вона добре то одним стилем, то іншим, і, пірнаючи, розтинала хвилі, нехай собі поплаває, злаз уже нарешті, з бункера. Я озирнувся і побачив, що Ланкас випростався на піску і смалить сигарету а на столі лежав, вилискуючи на сонці білизною і затьмарюючи собою все довкола, чистенький риб'ячий кістяк. Коли я сплегнув з бетону, Ланкас розплющив свої художницькі очі і сказав «Клява вийде картина. Припливні черниці» або «Черниці в час припливу». «Тварюка ти!» Крикнув я. А якщо вона втопиться? Ланкес заплющив очі. Тоді картина називатиметься «Черниці-потопельниці». А якщо вона прибіжить і впаде тобі до ніг? Художник розплющив очі і проказав свій присуд. Тоді і її, і картину назвемо «Грішна черниця».